بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم مبنى إلا ما علمتنا وإنك وأنت العليم الحكيم الحمد لله صفتنا دخضعيت وبدولوه يتخاص دع الله فاردين الذي <اللزی> هو لا له ما في السماواتي شدد الله طاختيار کي دي خاص جي پاس مان نون کي ما في الارض او ها وسچي پر نون کي ولله الحمد لله طار صفاتنا دخدايتوب جي في الاخرتي تا اخرت کي وهو الحكيم او دغه نه هک متواله خبردار دے. دی یاعلم کہی هی ما تا سبا می لجو فی الارض یتوردن مکی پزمک کی وما یخرج منها واچروزی د دې وما ينزل من السماء واچراد نا ویل اسمان وما یعرف فیها واچرخی فی جتلی کی وَهُوَ الرَّحِيمُ دَا اللَّهَ رَحَمْ كَوْمْ كَذِيَا الْغَفُورَ بَخُمْ كَذِيَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا عِلُوهَا كَسَانُ شِكَافِرِّي لَا تَعْتِينَ السَّاعَةُ عَرَابَ نِشِي مُنْتَ قِيَامَتِ قُلْ وَرْطَوَّعَ بَلَاؤُ لِنَا وَرَبِّي أَسَنْدِي ذَرَبْزَمَعَ لَتَعْتِي أَنَّكُمْ خام خراب شی قیامت تا سلا عالم الغيب الله په هده تر غيب باندې دا دو ربي لدا غم مقسم به نه بدل لرا عالم الغيب قلوا بل اولنا وربي قسم دي دغه ما لتا تي انكم خام خراب شی تا سلا قیامت عالم الغیبی پوہ دید اللہ پا غیب باندی لا یعزب عنہ نبی پڑ دید اللہ نمسقال زررت پا مقدار دزری بربانی سشے فی السماوات پاسماننو کی ولا فی الارض یون تزنکو کی ولا اصغر من ذالکانو لکی ددغ زرین ولا اکبر و ملوی إِنَّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِينَ مُغَرَّطُ وَلِيَ فَلَمْ دَأَ اللهُ كِي يَتُونُ تِلَاهُ مَحْفُوظِ كِي أَوْ كَامَ تُلِراحِي لِيَجِيَ اللَّهُ نَدِيرَ طَارِشِ بَدْلَ وَرْ كِي هَا كَسَانُ تَامَنُ جُمُ مُمِنَانِ وَأَمِلُ الصَّالِحَاتِ مُلْ نِيكُ لِدِينِ كُلَايَ كَدَ كَسَانَ لَهُمْ مَغْفِرَتُنْ دِيرَ طَارَ بَحَنَلَا وَرِزْقُنْ كَرِيمٌ رِزْقُ وال نه قسان سوفی آېنا جي کوشش کوي پتونزون کې معاجين چې د آ کوم کې د لرا معوا مع دا مجا دینا في وتوا ل کوشش کوئي توباتې لولو دري ک چې دا آاج کسان لهدي دپراذا اومهذا مر رجزن علیم نازاب دردناتنا ویر اللذینا اوہینی هاکسان اوتو العلمات ورکڑ شو دیلم یا ویر اللذینا پوہیدی هاکسان اوتو العلمات ورکڑ شو دیلم اللذی چہا کتاب انزلیلی چرالی جلی شو دیتا تا من رب کستاد رب دیتا رفنا هو الحقاد کتاب دی حق و ایهدي اوو لار خیده کتابله سرراتله حمید لاري دغا ستالي شوزتا وقال ل نه کفرو اوه کسان چې کافردي هل نهد کوم آیا خبردارې نظر کوومونږ تاسوله لاګولته سړبان ل یو نبی کوم چېغخبربردارې در کي تاسولا اذا مزقتم كل شيء زری زری کلی شی تاسو کله ممزقن فقلوا زری زری کی دو سرا انکم یقینن تاسو لفی خلق جدید خامخ یهی دته پیدایش نی کی انکم لفی خلق جدید یقینن خامخ یب تاسو فی خلق ف پیدایش جدید نی کی یعنی دوبر ول الله کذیبا آیا تړلی دی د الله باندې درو افترال الله کذبن ایا تړلی دی د الله درو یا جورپری دی د الله درو انہی جننا یا پدما نی پیان نی پدوانې لو ان تو کیا کسان لا یمنه بالاخره چیمان مروڑی پر از داخر اجبانی فیل عذابی دیدی پازاب کے ودلال البعی رو پا گمراہی لئی کے افلم یروعی دیگوری میں لاما بینائی دیہن حغا چوان مردی وما خلفم رسولی من السماع والارب داسمانو دزمکنا ان نشاک چرخ خشیز منگا نقصد دهم لوَر خَفْ دَکُو دِی لَر تَج مَکِی اَوْ نُسقَ تِیار ہوو غَور زو عَلَیْهِم قَدیبَانِ کے سفن ټوکلې مِنَ سَمَایِ دَاسمان دا نُطرفنا إِنَّ فِي ذَلِکَ بِشَکَ قَدی کُل آیَتَن خَام خَانہ شَانَہ اُبْرَت لِکُل عَبْدٍ دَھَرِیُو بَندَا دَپارَمُنِ چَارِ جُو لَرُن کے دے اَلاہ تا رِجُو کَی اَلاہ تا ولقد اتينا بشكوركم يا داوود داوود علیہ السلام تمنا دستن ترسم صدلا غروالين يا جبال ولي من ارمي يا جبال ولي من يا فرمو اعوذ بما هو تسبيح و اعتاص ما هو سلام اعوذ بما هو تسبيح و اعتاصه او مارحانو تمم بھتم کر یا وتیر وسخرنا لہوتیر تابیکرو من دلا ماران وللنا لہل حدید نرمک و انغطار اسمنا ان نور تین انئمل داسی جولا وا صابغاتن زغری انئمل داسی جولا وا صابغاتن زغری وقدر فی السربی اون دا زکات او دینه دکړو کې چې سر دکړو او دل ان دا باشی کاروبار کوا جوړا سابقات الغری وقدر اون داغه کوا فسر دی تو دینه دکړو کې واعمل صالحا عمل کوي نیک ان یک نمز بما پاسوانی تعملون چتا سو مل کوي بصیر لدین کې وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ فَأَتْبَعَهُ قَوْمٌ مِّنَ الْجِنِّ ۖ قَالُوا يَا سُلَيْمَانُ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۖ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۖ آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ ۖ وَعَسَنَّا بَوِلِيَ مَن لَهُ ذَلِكَ اَيْنَ الْقِطْرِ چينه د تا مين کړي شه وَمِنَ الْجِنِّ يَوْدُ طَيْرَانُ نَمَن حَاسُوکُ يَعْمَلُ بِرَئِيهِ چې کاروبار وکول او اعمال وکول وړاندې دې دې دې دې دې ربي ته حکم در عبد دې وَمَن يَذْغُنَّ مِنْهُمْ أَرَغَسُوا مِنْ د دینا نمرنا زموندو حکمنا مزق مو بسکو دجرا من ازاب سعیر دازاب سو زون کی دور نفاخرت کی یا عملون لہو اعمال بقول دی پیریانو دی سلیمان علیہ السلام نپارماغا یشاو چدددخو خشوا لن محاریبات دنگ دنگ بنگلونا محاریب مانو ابنیت مرتفع اچت اچت دن محلات دورت جورول او تماثیلہ و سورتنا و شکلنا دی جورول وجفان ان قاسد جورول کل جواب پشاندلول و خوزن و قدور او دوبنا بو راسیات چپرات بو پخفل زائم باندل یا و قدور الرافیات دوبنا چپرات بو پانغرو لیلی جیگونا وانوارو دتا سوپراتو اعملو عملکو ای آل داودا اے خاندان داود علیہ السلام شکرادا اللہ و شکر بزاری و من عباد شکور او دیر لگ دی زمان پا من نگانو کی شکر داکون کی فلم ما قبوین علیہ الموتا حر کل چمو فی صلکل و پاغبانی نمرد ما دلههم خبردارې نوور کړ دي پانو تععاالموتي په مرگداغ دله داب بتون اري مګوينو دجننو کې تاکو من ساته چې خړ ساادغ سلمما خار کله چېرا پروتي و هغهته بتل جننو پههش پریان یمان دا ت بتل یا سردنشو پی ریان خلق لا اللہ کانو یالمین الغیبا کچرے ودا پی ریان چلئی پغیب بانتے ما لگی سود ای بدرنگ وخمے تیر کڑفی العذاب المہین پازاب شرمون کی کی پازاب سپکون کی کی لقب کان بیشک اللہ اشتدل سبعند سبعوال اوڑکارا فی مسکنہم آیا یا بے شک ود صدا والا د تعارفینس کنے ہیں تاغزید سی دود آیا یولہ نشانا و عبرت یولہ دلیل اللہ تو قدرت والے جنتا نے جواغونو و یمین و شمالن خترقتا و غس ترقتا قولو خرای رزق ربکم درزق دخت ربنا واشکر له او شکریہ دا کیدا اللہ لرا بندت طیبت کلے دے پاک صاف شترا ورب غفور او رب دے بہن کے فا عربون دید اللہ دتو ہیدو دے بابتو د شکر دادا کولنم خڑو لیو پارسن آلے ہم رالے غلو منت جیبانی سین العرمی سین عبد بندو وَبَدَّلْنَا هُمْ تَبَدَّلْتَ كُرْسِيُّ الَّذِي تَحْتَ الْجَنَّةِ إِلَى بَغِيَّةٍ ذِي جَنَّتَيْنِ نُورُهُمَا ضِيَاءٌ زَوَاتٍ زَوَاتٍ وَكُلٌّ خَمْتٍ زَوَاتٍ تَخَالِدُونَ وَكُلٌّ خَمْتٍ دَمِيُّ تَرْخُو وَعِصْمًا أَوْ صَغَدٌ وَلَا يَرْتَكِلُونَ شَيْءٌ أَوْ سِلْعٌ بِشَيْءٍ مِنْ صِدْرٍ قَنِينٍ نَجْعَلُ لَهُم بُنَانًا ذالک جزائنا عمدہ میں سزا ورکریو جیتے بما کفرو پسو بداو چوی کافرانی وہن جازیل للکفور او داس سزا نور کو نممرنا شکرتا وجالنا در ظلم و عمدن طمند جی کے وین القران لکیو طمند کله ها کی بارکنا فیا چن برکت چلو پائے کی قران ظاہرہ تن قلی وقد درنا في حیر او پ غکرو منطغ کې منظرسیرو ځ راغیشيه په کې لا دشپو ویامن او دو عامته ام امان اس د ډاکې او دغلاسه خطرلو پهقالونلو د رب منه عزمونرباب بایدلوالې پې داکرېنا ساار نه په من د سفر موزمونکین لروانه پیدا کې به نصفاره نا تمنه سفرونه مونږ کې وزلمون فسما ظلم کولای دې کپلغان نه ځانې فجعلناهم احاديثا نګریولي دی مونږ دی له احاديث واقعاتو کې سي ومزقناهم ارطار پثار کلمې وږي تار پثار کې د لسرا یا هو سیدل یا مسوک یوزله تختل سوق بل زل جلاوتنشر و مرزقناهم ذیغه معنا و غنچ ټوکړې ټوکړې کل ممرقن ټوکونه ټوکړې کې وو سره اگر چې دا معناام درسته و و مرزقناهم تار پ تار فرل من ذی کل ممرقن تکامل تار پ تار کې سره ان فی ذلک بیشکپا دی کې آیاتن قام خا نشانات بتوحيد دي لكل سبارن شكور دبارا د هريه صبرنا او شګور ګويار وانا قد صدق به شكه استيامون بلوا عليهم قدي زاني ابليس او شيطان ظلمو خیال خپل فتضاووه من دور عن شو دار فسيل لا فريقا من المؤمنين مگر يولد ادم المؤمنان او ورثه نظروان شي وما له او نو دے شیطان لرالی بیوانی من سلطان سزور و غلبا اللہ لنعلم مگردی و پارچ اخکارکم و منیومنو چی سوک دے چی غی ایمان راڑی بالاخرت پاخرت مانی من من داوچانہ و منہا چی غدر اخیرت نفی شکن پشکنے و ربکا لا کلشن حفیظ اور رستہ باریو شیوا دی محاسوی ساتون کرے قول الذین یعربو عروہ لیا کسام زعمت من دی اللہ جس تاسو تی گمان نے سیوا د اللہ نا لا یملکون دی مالک ان دی نصف قال ذرتن تم مقدار دی او نشتر دیل رفیع پریکی من شرک سیسا امرخا وما لہو نشتر دی اللہ لرمنہم دنی مخلوقاتن من ظہیر سوکن دادی ولا تنفع الشفاعتو او فائدن ورک اشفار زعندہو دنی اللہ کر اللہ لمن مگر دعا چالتار ازین لہو چل اللہ ورک اجازت کی اغتام حتی تردیدہ فزعان قلوبہن حتی ادا فضیع تر بیچ دیر تکلوشی جران قلوب هندو ظلم دبینا قالوا نوائیدی ماذا قال ربکم دسشی بارک حکم قستاس رب ماذا قال ربکم قالوا نوائیدی الحق یو مناد دعوی قالوا نوائید حلق الحق حق یا قالوا وایم ماذا قال ربكم سشاو استاسرم قال الحقا وای دی حق خبره ده حق خبر خبردار ہے ورجے کی کمی اور زیادتی نہیں ہے وہ والله یوم کبیر ده اللہ چتو لی ہے سایہ سنت کیسے ہیں عین مدینہ مسجد جہانگیر دکان نمبر 2 سردار علی ترخروش قل ور طیا ميرجو د چیرې جگړه کوي تاسو ته مینوستما وا کی ولرګي تاسو مان د ځمکو نام الله الله دې برکې حرامه ککنه غلې انده غواړه کنه من غ آیات کی تقدم و تاخیر اصل کدا چې و ان لا لا هدن و من او یاکم تاسو کافرانو لعل هدا خامخ طلار سمي او سيد العالمين يا ته گمراه ښکار کین دعوت تبلیغ پنځه او ښه لا اصل کې دا چې چمنته هدايتي تاسو پر د گمراهي کې قلوا لاتسلونا تاسو و نکرشته تاسو نا عنا اجرنا داوسه داره کې چمنه جرم نه کوي استادو خیال مطابق په نو سره قامت تاسو د الله کتاب بیانونو ته جرم وایي په نبی تا بیانایته جرم وایي نو زه تاسو نه په تاسو شنو کړی شي دا څوارکی چې موږ جرم کړې او ته د خپل په دنیا کنه قران بیانونو له یوې اندازه او دښمنی هغه چې دکرو بجواله ورس لږي نو دا جن نه زهرا زمونږ جرم ماته ته کوسني شي اساوي عمل نن ته کوسنه کی قیامت ا عبادتخانه فکر داغه قبر کرے دا کې او د پکره یا باجیږي غوټی دا او ورسته هی تور سو ورس قول ویلاتو سلینا اما اجرنا تاسو دوه کړي شتا شمراته داره کی چینه کمجرن کرے تاسو د خیال مطابق ولا مسلو اما تعملون ان نو تاسو نو کله شي دا داره کی شي دا ته جمع وعال براولت من زمین کی رب زمین واسم یتحبوننا بالحق او جعو فی صلع کی زمین کمان کی تحق سرا وهو الفتح العلیم او دعلاد فی صلق ان کے اپوها قرآن عرون واللہینا اخیل ماترا کسان الحق تندہی شرکا چتاسو فی وزکری جی جلی اللہ سرعی صداران کل لا شرد دارن نباغ ما در ربیس داران نشتع بل هو اللہ العزی الحکیم بلکی بغا اللہ دو زرور حکمت والا ومار فلناک اللہ کا فتح لناسے ندر علی ورن مہتال را کا فتح لناسے مگر پورد کل خلق بطارا دا تمامو خلقو دا او محبوبت تا عمر را لے گلے بشیرا نظیر ورکا ان کے منون قطعا ونظیرا نظیر ورکا ان کے منون قطعا ولیکن اکثر الناس لاوالمین لیکن دیر و خلق نکوئی جن آمستاد نبیت میں انکار کئی و یقول انوائی جیمتا ها ذلوعدو کل اگئی دعوادد و عذاب دراتیو ان کن تن صادقین کسر یوتا سرشتینی قلوالکم نیعاد یومن تاسو دا ربی وادا یومن دا غوره تاسو دا پار وادا دا یومن دا غوره دا داسو رب وادا دا لا تستاخرون عنه رشتجن شئی تاسو دا غینا ساتن اول انتصاد چکل رو رسی او چکل راغلن دا لا تستقبیمون نواند کفرو وی نیحا کسانچ کافرو لن نؤمن به هذا القرآن وی شرمی ایمان نرادت بقرآن ولا دللی اونتها و كتاب دون یدهی چلو قرآن نمخیمتها و كتاب دون یدهی چلو قرآن نلعان دی ولو تراکس روی دورت محبوب ایز الظالمین کل چدع ظالمان موقوفون اند ربهم ادرل شود دخت الغبروان یرجع واپس کئی با با بیدیویلا با او من القولا با بیدیویلا مشر با تکشر نو اگر کشر برا پاسیو مشر لگلتا دا سوالی یا قول اللہی نوائی با اکسان استجعفو چی دنیا کی کمزوری بڑنیشی للہی ناکسان تا استکبری چی جاننلی بڑنی مکشران با مشران تا اولا انتم لکن نامونین کتا سنین مو اگا ایمان او اترانو کا ور جوړوي د دین کار لغنه پروپم قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَهُوَ الْخَاقَانُ يَأْنِي زَانِ الْمُغَذَرْنِي زانل مغذرن حقیقت کله له للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا يَسْتَضْعِفُ شَيْءٌ کمزوري جن مشو ان آیا من غبن كريت اسمن هداذ قران ما دا دا من چلا قران تاسو مجرمين بلک تاسو ته خپل مجرمان وئی جن به ته جهنم کې دیوال فرع وقال الذين استغفوا اوبه یا کسان چې کوم ګرمشی لږه بنا کسانه تستكبري چې عامه لې ګړنه کې شران به بل مکرون و النهار بلکې بندګو دې دنامه کرو فرشتاسو د شپې او دروي اذا غورونا کلچ و تاسمون تحکم کولو او مشرانو ان مغفر باللہ دا چنین انکارو کلا اللہ دو یوالینا و نزل لہو اندادا اگر غید یا اللہ لگی صداران و اصر الندامتا مختل لسیر چه سرار دا ازداد اندھے تدا معنی وا و اصر الندامتا تتا بکی دا یا سربند بکی دا اختیمانتی آ لما راو العذاب تلا چون یمدا مشران او کشران عذاب وجعلل اغلالا وجردهم من عذاب ينذر الناس اعناق الذين فسكن العاتفه كفار وشكاثين اور تبو لشي حال وجه زونا پاسول سزا نشي درکونه الا ما كانوا يعملون مگر ها چودوی الله ای د محشر ک وَمَا رَأَيْتَ فِي قَرْيَةٍ مُّرَاهِلِينَ تَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ نَذِيرٍ هُسَيْرَ وَرَأَوْا وَرَكَوْا إِنَّ لَا قَالَمَ تَرَفُوهَا مَغَرِيبُ اَغَ مَشْرَاعَ نَبِ دِکلی اَغَ جوابرا اَغَ مَشْرَام دِشرَو دِفساد مَشْرَام اَغَ دَمال او دِولَت او دِهَولَات ده پَنشَتیو یَنی وَلَمَا يَقُلُهُمْ إِنَّ النِّعْمَةَ وَالحَشْمَةَ وَالسَّرْوَةَ وَالرِّيَاسَةَ نماطرفا شکو نعمتلو خوندانو ددګدې خوندانو اقتدار په هر دور کې چې نبی راغلو الا قائم طرفا مگر ویلې دي غلط مشرانو دې کې دي ان یکنن من يع بما تعدوني اور سلتن دې چې تاسو علی دې شې تاغي کافرون انکار کوي کی وقالو هغې دې مترفیو نحن اكثر خبرو من دوریو پو مالکی و اولادنو پو اولادکی نمو سن ربی تیغم در خبر اومد مال او دل افلا زمین او در دارم در پسی روانشو وما نحنو بمعذبین اونیو چنیتا بگنی عذاب راک روشی قل ورطا واعن ربی دیشک ربزما یب سطر رزقها فراخی رزق لنیشا وچالیچ خوخشی ویقبرو تنیی رزقم ندا فراخی رزق دیشاد ومی غریبی بغیر مقبولیت الامر ولیکن اکثر الناس الاعلمون لیکن دیر بخلق نپوینا وما موالکن نی مالو نستاسو ولا اولادکن ناولادستاسو دلتی حغمالو ناولاد تقربکن چنزدی بکیتاسو عندنا زمین سر ظرفا کنزدی کولو الا من مگر آسو کامر چیمان روڑے وَعَامِلِ الصَّالِحَاتِ نُمَنِّكَ لَدَيْنَا فَوْلَا يكَافَأُكَ سَاعَةٌ لَّهُمْ مِثْلُ جَزَاءِ الضُّعْفِ بَدَلَ وَيُدْخَلُونَ جَنَّاتٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ تَطَافُ عَلَى حَمِيمٍ وَالْبُنُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَبَّنَا وَنَخْشَىٰ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اولائک دعکسان فی العذاب محضرون پا عذاب کی بہا ذرکلشی قلوا ان ربی بیشک رب زمایف سطر رزقا فرا خبیر زکل من یشاو چالی چخو غشی من عبادی دختلو بمگاننا و یقدر لہ او دغا الله تنگراؤ ولي چالی چخو غشی و ما انفقت من شئن اور ھا چلہ غویتا سنشین نس سین نا فوی یخلفو من ھا اللہ دا ھا اللہ تاسول لا غی بدلیر کای یخلفو بدلیر کای داغی وهو خیر الرزقین او دا اللہ ورا رزق ورگون کو ناے و یوم یحشرہم تک مرچ جمہ بک دی ثم یقول ذو الویل للملائکۃ الملائکۃ اھا اولائی ایاکم ایادا کسانی چرئو تا ستا احاولائی آکن کانو یعبدون ایادا کسانی چرئو خاص تا ستا عبادت ون نبی کی قالون موائی فرشتی سبحانک اللہ پاکر تعلران تولینا من دونہم تے دوز منگا من دونہم الاوہ دو من دونہم دول دوینا ان د او زمنا مين دينه د دينا بل کان بلکی دوی عبودون الجن عبادت د کو نو د شیطانانو اکثرهم د دينه د هم په شیطانانو باندې مين ایمان وروونکو فال یوم ان ولایم لکم مالکاں مې نشیبا کو دا استاسو له بعده طاره د باوی نفعا لفید وَنَقُولُ هُوَ الَّذِي نَكَثَ زُلْفَىٰكُمْ فَظَلَمْتُمْ وَهُم مُّشْرِكُونَ ذُوقُوا سَقْيَ عَذَابِ النَّارِ الَّتِي عَذَّبْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ وَأَنتُمْ تَكْفُرُونَ شَوَايَكِ تَاسُبَدِتَ دَرَو غو نسبت کولم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْكَ آيَاتُنَا فَظُلِمَ بِهَا أَعْمَالُهُمْ فِيهَا آيَاتٌ نُّذَرُهُمْ قال يب ماهذا ند دا ررسول اللله صلى الله عليه وسلم إلا رج مدري س دੇ يريدو دੇ إراத لري يسُدد குم دا چې بن ق ت سوما دੇ بعدت دهغ چاان ان بدو بام چې بعدت वور تقولستا سونه شان وقال آ ماهذا ند إِلَّا حُفْظٌ مَغَرِّدِي مُفْتَرَن نَزَان مَجُدْ كَلي شِوي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَايْهَا كَثَافِ كَافِرِي لِلْحَقِّ رِشْتِنِي كِتَابَ تَ لَمَّا جَاءَهُمْ كَلِجْرَا كِتَاب رَاغْلُو دِويْتَا إِنَّهَا إِلَّا سِحْرُ الْمُدِين چِننده دا مگر جاتو ذخرارا وَمَا آتَيْنَا هُمْ أَوْ نُذِيور كُلِ مِنْ غْدِيتَ مِنْ كُتُبِ السِّكِتَابُنَا يَدْرُسُونَهَا چې دایګنی لول یغې لره ما ارسلنا ونیر علی گلم الیہم ویتا قبل کتنا مخی بنذیر سو کیرا ور کو انکه وکذب الذین اد دروغ نسبت کړه ها کسانو من قبل مخی د دینو وما بلغ او مدریسی بلی دوی معاشر ما لسم برخ د هاویتا اتیناهم چور کړو ماغویتا خایل چې کوم عمر کم قوت او کم اموال مالو ملاو و ما بلغو ندي رسید لی دا موجوده معشار ما لس ابن ابراهيم ما دهغیتا اتنهم چورکلو مونگاویتا فکذبو رسل میت دروغ نسبت کړو زمونګم بیاوتا ا فکیف کانن کثیر نصرن و عذاب ور کول محمدویتا یا سرن یو انکار زمګ پدوی باندې قل ورت هو انما اعذكم يقينن زنس يحدركم تاسوت بيواحدتين بيي خبر سرا ان تقوموا لله دا چودري گئی خاص الله دا ان تقوموا لله دا چودري گئی خاص لا الله دا paramagnetic دعا و فرادا او يوازي يوازي سنمت تفكروا او بیا سوچو فکرو کای تاسما بسواه بكم من جنلا مشته دې پېری مرګریزتا سبحانې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه من جننا اسلونتو ان هو ان دے د الا نظيرلکم مگر يردرکوم کېتا ستا دې نه د ابابن شديد مخې د عذاب سخنا کول ورته ما سالتکم من اجرن اغا کو غوخته یما تاسو نه منیجر نه سمجذوی نه فاولکم مغتاص پر ان اجر یا ند مزدوری زما الا علی الله مگر په الله وانی او هو علی کل شین شهید او دا الله پاریو شیواننګوا او خبردار نه قل ورتو ان ربی یقینن رب زما يقذف بالحق يقذف بالحق را غورځوی حق ته غمرانوتا یا یقذف بالحقی اولی باطل لرط حق سراد اللہ منغیود فوہدے تفتو سی زنبانی قلوائے جاء الحق راغلے دے حق وما یبدیو الباطل وما یبدیو الباطل او ابتدانشی کول باطل دا تیدائشت مخلوقاتو وما یعیدونی دوارت دا کولشی قلورتو ایندللطو کچریز خطائم فینماد دل ولا نسیب نوبیشک ادا بلار کې دل نماز دی سزا زمو په نفس باندي وئی وئی نهتدی ته کذ په هدایت او سملارن فبما یوهی الیا نوبسوب دغی چې وਹੀ کړي رما تردی رب زم ما انه سمیعن قریب یقینا دا الله دې ورې دونکو वलाوتا کجریونی ته از فازیو کلا چی پیر بشید وی یعنی پرز د قیامت فلا فوتن نو اخلاصي کی اخلاصي دل لذی زمونا فلا فوتہ نو اخلاصي دل لذی لرزمونا وخیو د دا یبران اذا نی ولشی وی لمکان قریب د زینزدینا وقالو ایبد یامننا به مونږ ایمان روړې دې په الله باندې یا پ غبرنا پیغمبر شوو کمزې کې ل راېول د ایمان م مېبع دا ل نه وکه سر ب ش د ان کار کړ او ددي الله نه یاد دې پ غبرنا من قبلو د دی نه مخکې ی او به کول ديبلغ یعنی پهغې سره وَيَقْذِفُونَ عَلَيْنَا رِيحًا شَدِيدَةً كُلَّ الْغَيْبِ بَنِي لِدِنِ شِوي نِشانِ سَرَا شیخ الهند رحمت الله له مانکئی ويقذفون بالغيب اوداي وشتل کای پنلی دِنِ شِوی نشانه سرا یو نشانه کډی لکال نه وغولی قیامت دې دې نه او انکار کوي قبر والے جزا و سزا قتل دا انکار کوي ولی او د اعمال او تول قتل نه کوي غفونهبلغب او ط به کول وي پهغیب سره من مکانیم برید دغزې لر نهله ب هم او پر دبه واچولی شي بنو په مننددي کېوه ب نهما او په من دهسه کې یشتهونه چې رمان کوي کمافله بیا شاع لکهڅنګه کار کړ شو بیا شیم په من قبلو لوم باندې کما فوئلا وحيلا پردبو وا چولې پمند دوي کې وبې نما پمندا اسکي یشتحو چرما نه کوي دوي کمالک سرنې سول کار کله شه او بشیاهیم په دلو دوي سرمن قبلو دپحان یعنی د ځن کدن پوکهې میمان سره محبتو دارانې دای نو نه پردبراوسته என்ன hum कि و د في श के پश شکی